Зірвалося. Я присунувся ближче. Фетер і сили стояли трохи віддалік один від одного, пригнувшись, щоб краще бачити екран. На мене вони зовсім не звертали уваги, наче мене тут і не було. Я посниливі і став між ними, ледь нахилившись, як і вони. Справжнього сенсу їхньої недбалості я не розумів, звичайно. Чому вони вели при мені секретні розмови? Чесно кажучи, я думав, уб'ють. Щоб не вибавкав їхніх секретів. І не боявся. Надто стомився. Тьмяна зелена поверхня корабля, коричневі фігурки на екрані тремтіли і розпливалися. Але я дивився. Екран показував частину вигону, на якому сів вертольот. Гвинти машини ліниво оберталися. З відчинених дверцят хтось виглядав. А довкола полковника Ганіна зібрався цілий натовп. «Ну, ну, акуратненько», – мовив сивий. Вони там щось робили з полковником. Я думав, остаточно гіпнотизують. І відразу ж побачив, що зовсім не гіпнотизують, а передають йому такі самі прямокутні ящички, які я бачив тут, у колишнього Сурена Давидовича. Решта зображення була коричнева, а ящички світилися зелені. Полковник поклав їх у нагрудні кишені мундира. Майор, що зустрічав Ганіна, спитав, – Досить тобі двох посередників, візьми третій. – Не в руках же його нести, – заперечив Ганін. Спостерігають ретельно, мовив другий. Запідозрили? Він говорив про людей у вертольоті. З відчинених дверцят виглядали вже двоє. Уявлення не маю. Дій посередником, просто у кишені. Нитки виведи. Слухаю, лінія 6. Козернові строєвим кроком попрямував до вертольота, до драбинки, спущеної з борту на землю. А у вертольоті відбулося ось що. Один спостерігач почав дивитися вгору. А другий зник, і замість нього з'явився новий, без кітеля, із пістолетом у руці. Федір вилаявся, сивий теж. Чоловік із пістолетом висунувся з дверцят і крикнув. Полковник Уганін, на місці! Полковник зупинився. Прошу доповісти їхню відповідь, товаришу полковник. Вимагаю 90 хвилин на евакуацію, нетерпляче сказав Ганін. У чому річ, капітане? Вам наказано лишатися тут. Простежити за евакуацією. Хлапливо промовив капітан і зачинив дверцята. Закрутилися гвинти. Сполковника Ганіна здуло кашкет. Вертоліт стрибнув угору і відразу ж погас екран. Федір злісно сплюнув. І вони з лінією витріщилися один на одного. Потім однаковим жестом виплюнули мікрофони на долоні. Я відійшов, про всяк випадок. «Що скажете?» – видихнув сил. «Один ноль на їхню користь», – відповів гітарист. «Слухай, лінія так же не буває?» «Не буває!» «Припустимо, Портнов повідомив про пересадки мислячих. Ще про щось. І про засилку резидента з посередниками. Ге?» «От і я про те саме. Звідки ля їм було знати?» «Містечко оточують, бомбардування готують і оцього». цього. тіць мив пальцем в екран. цього послали подалі». «Гадаєш, десь просочуються?» «А вже ж». «Гадаєш, е, замкнені?» Так. Ти зобов'язаний доповісти обчислювачу. Лінія 18. Бог дур. Ліниво протяг силу. В є зараз шість ліній. Вони дурніші за тебе, гадаєш? Ідемо в маршрут, учистимо загальну перевірку всіх десантників. Зараз все одно перевірки не влаштуєш, іде операція. Зараз завдання – дати наводку. Я жадібно слухав. О, воно, що? Вони хотіли заслати Ганіна як постійного шпигуна, резидента, і ще з посередниками, щоб він перетворив на пришельців і інших людей. «Зірвалося, зірвалося», – думав я зловтішно. І більше не відчував себе самотнім покинутим. Ні. Напевне, ці думки щось змінили в моєму обличчі, Сивий показав на мене. «Бачиш, очі б так і з'їв. Не шукай складних причин, Кут. Причини всі прості». До Портнова прибігала якась дівчинка. Досі не знайшли. А, ось і квадрат. Згори спускався квадрат 103. Зброю заніс собака, доповів він. ми Бестрової, кут її знає. кивнув. Близько години тому він погнався за дев'ятикутником. Біля входу в зону підхопив футляр із зброєю і зник. Блюдце послав. Зроблено лінія 18. Жінку з собакою виявлено зброї при них немає. Зараз їх перехопить шестикутник 59 із посередником. Хвилин через 10 ми дізнаємося, куди поділося зброя. Я розпорядився десантнику в собаці лишатися, зброю доставити до навідника, а там приєднатися до охорони. Схвалюю, Кут, їдьмо, заводь свою молотилку. Кисельов повернувся і побіг по схилу. Квадрат. І з малюком вирішили питання позитивно. Виконують. Дані хороші, щоб на старті було нормально, дивись. З цими словами він зник і відразу ж глухо захурчав мотоцикл. Вони поїхали.